Nafsi bi nurin min fuhadi Hiyya Nafsi bi nurin min fuhadi Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya musaleen amma abad Zai istaswaqa zahra pripadu zishim Allah tebareke wa ta'ala Hina kan yagu miris fa'a sallam ala rupo saniqa muhammada sallallahu alayhi wa sallam Nagu trahstum poros, sana saniqa adrogba I na sve one koji ste i dobro suni dana. Ima baresa maliku rahmatullahi wabarakatuh. Okay. Dragova večeo, <coughs> mi smo se u našem zadnjem druženju u govoru o sura Jusuf govorili o iskušenju Jusufa hisalam, po pitanju žena i isto tako što je uradila suproga ministra kako bi navela Jusufa a.s na grije. Međutim, uzvišen je Allah te barake ta'ala ga je zaštitio i Jusuf a.s. je dao prednost zatvoru, atvoru nad onim što ga prizivaju, što ga pozivaju da žene, a to je blut. I isto tako smo spomenuli da Yusuf Jusuf a.s. molio Allah te barake ve ta'ala da udalje od njega spet žena jer ukoliko, kako kaže Jusuf Aleyhisselam, nauči ništo, gospodaro moj, zaista ću ja možda, možda da se nagnem njihovim željama. I uzvišeni Allah te valake veta Allah isto tako nas je znači obavijestio da je uslišao dobu Jusufa Aleyhisselam i da od njega s žena. Tako ću im ako bol da večeras govoriti o ulazku Jusufa alihisana u zatvor. I zaista svaki mu'min u boravku Jusufa alihisana u zatvoru može da nađe uputu za mu'mina, za muslimana, kako bi se trebao ponašati u zatvoru ukoliko ga iskusa uzbižen Allah, tebareke ve ta'ala, pa dođe u zatvor. I isto tako da uvidimo da zatvor ne izlazi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 Napravite, znači halkovi približite se. Znači približite se slobodno dosto. Osim ako ne smijete, ja ću Međutim, da liči onaj... na, na, na, na, si je lozika. Znači što mi govorimo o Kur'anu, govorimo Jusufa Ali Kisara. Tako, znači, možda smo ispomenili jedni od povuka ispred, spomeni Kur'anski ajet, a to je znači 32. isto tako 33. ajet da Allahu te barekete taala iskeni rob da će prednost sabru isto tako daće prednost, e, pa da će prednost Allahu te barekete taala zadovoljstvu pa da ga to čak vodi u zatvor i neće dati prednost prolaznom uživanju kao što je u ovom slučaju zinuluk pa tako uvidjamo da Yusuf alaihissalam dao prednost zatvoru međutim ne razumije se nikako iz reči Yusufa alejselama kada znači traže od Allaha ta barekata alek kada reklo znači da mu draži draži zatvor narazumije se da mu'min izlaže sam sebe iskušenja to nije praksa Allahu te barekata poslanika niti je to praksa u islam već se čovjek treba štititi ili zaštićivati od iskušenja međutim ako mu dođe iskušenje onda će saburet Jer Jusuf a.s.v. ovde kaže da mu je dražiji zatvor od onoga čemu ga one prezivaju. Znači došlo je u kontekstu poređenja. Znači dražiji mi je zatvor nego da učinim zinoaduk. I tako znači danas ne treba da kod nas bude mjerilo islama čovjeka, njegovog imana i njegovog podržavanja vjeri je li zatvor nije. Ako ušao u zatvor onda je za zasiguro on dobar musliman. Međutim, ako nije ušao u zatvor, on nije dobar musliman i ne se možda uzimaju reči Usfa alaihissalam kao dokaz za to uvjeđenje, ne, reči Usfa alaihissalam ne ukazuju nikako na to, već ukoliko znači mi bude iskušan, onda će dati prednost srepljenju i ako ga znači ta davanje prednosti srepljenja dovede u određenu iskušenju. Nakon što su uvidjeli ministar, njegova supruga, A isto tako i žene koje su znači bile supruge od najvećih e, rukovodlasa u to znači, vrijeme u kojoj žive Jusuf a.s. Kada su videli dokaze da je Jusuf a.s. nevin, kako smo znači, to prednom spomenuli, e, znači, od e, poređenja sa koje strane njegova košolja je pocijepana i isto tako kada je potvrdio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 I je, znači, eh, oni su odlučili, iako su vidjeli ajete ili dokaz da je Jusuf Ali Hisana ne vin, oni su odlučili da ga stavi u zatvor. I stavili su Jusufa Ali Hissanom u zatvor. I isto tako, mi su so spomenuli da je, da je supruga od ministra eh, imala određenu vlast na svojim suprugom. Tako da je ona učestovala u tome da je Jusuf Ali Hissanom dođi u zatvor Jer, kako se sjećate, prijatelja Jusufa a.s. Ukoliko se ne odazvrš onome čemu te ja pozivam, ili ćeš sigurno biti u zatvoru, ili ćeš biti od poniženi I znači, utjeca dajko svoga supruga da Jusufa a.s. baci u zatvor. I nakon, znači, ovoga, kako smo, znači, spomijenili, pojašnjava se praksa Jusufa a.s. u zatvoru. Pa spominje se...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 Znači mi vidimo potrebi da se ti od mosinim, od dobročinitelja. Znači kako se draga mama vraćo, može viditi Isa na čovjekom dobročinstvo. Kako ljudi mogu koji živi eh, znači u blizini muslimana i mu'mina kako mogu vidjeti da je mosin? Da možda napiše na čelu ili da možda nego govori za sebe ja sam čovjek mosin. Nezasigurno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 i tražili da im on tuvači snove. Pa jedan od njiha rekao, znači ne govori se, koji je od ove dvojce, da li je onako je bio zadužen za za piće vladara, za njegovu hranu, je se, znači ne govori, bi se kaže došao je ehadum, znači jedan od njiha dvojce je došao je do Jusufa, ali i selam, kako mu protumačio san, pa kaže, ja sam usnio,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 da je da cijedi grođe, da on taj koji je bio zadužen za piće vladara, a drugi koji je govorio o hljebu, da on, znači, bio zadužen za hranu vladara. Pa su rekli, i ti nam protumači ovo, znači, što ti govorimo, jer te kaže, mi vidimo zaista da si od Allahovi, Allahovi te barakve ta'ala, dobiju robu vam osina. Znači, to je bio razlog zašto su došli i usluhu Arisa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 to da im pojasni Allahu tebarekeve Ala vjeru i da je poziva Allahu dželašanuhu i to u najveće ili da kažemo najosnovnije temelje ove vjerja to je teuhid. Pa zato znači onaj koji bude u prilici da poziva Allah znači, ljude Allahu o Allahu tebarekeve ta'ala vjeru treba da iskoristava prilike. I isto tako treba da iskoristi poverenje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 I onda je obavijestio od jednih od mođiza kojim me dao Allah Te Vareke Veta Alam, a to je da im je rekao, neće vam nikada doći hrana, da je to bio ručak ili večera, a da vas ja neću obavijestiti od onome što vam je došlo. Naravno, to je znači mođiza, Allah Te Vareke Veta Alam mu je to dao je obavijestavaju ga o, o, o onome što će im ko hrana i neporazumiva se iz ovoga da i Jusuf Ali Hissam znao gajpe.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 ina nakon toga im je rekao ja sam ostavio vjeru naroda koji ne vjeruju Allah te bareke ve taala niti u sudan i akhirat a oni su nevjernici znači želim im da je pojasnim da je on poslanik Allah bareke ve i da je ostavio ono vjerovanje ukoliko je, znači ima vjerovanja kod firao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 I ovo se odnosi na Jusufa alaihi sallam kojem kontekstu? U tom kontekstu da Jusuf alaihi sallam ništa nema sa tom vjerom, a to je znači vjera koju je ne vjerio Allah te bada kebe ta'la u ve Ahirat, pa da on to ostavio. Znači razumije se da Jusuf alaihi sallam nije vjerovao Allah i da nije vjerovao u Ahirat pa da to ostavio. Ne, on znači odmah u početku to ostavio ne vjerstvo i da on nema s A nakon toga...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 Tako su sve znači e, e, vjerovjesnici Allaha tebareke ve taala inaakon toga pojasnio je koji to milet odnosno koja je to njegova vjera koju on slijedi i koja je to ujedna vjera predjedova njegovi a to je da ne pripisuju Allahu tebareke ve taala nikako su druga i odaj visoko dragom vraćo pojasnio je da je to ono što se nalazi kod njega i to što on slijedi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 da je to dobrota Allaha tebareke ve taala kwa zahti kwa zahti wa i da to nije rezultat naše truda niti našeg razuma iako znači naravno ne želi da se kaže da se ne trudimo isto tako da ne upotrijebljamo svoj razum međutim znači morao biti uvjeđenje da je to dobrobit Allaha tebareke ve taala i da on kom ne hoće daje, odnosno da on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 I zaista znači mi bi se trebao truditi da uđe u tu manjinju koja zahvaljuje Allahu te baraka ve ta'ala. Jer da ima vrijednost, znači posebnu, kada se nalažiš u određenoj skupini ljudi koja vrši određeni ibadet koji ne vrši mnogo ljudi. I vama za sigurno dobro na koji način biva zahvalivanje.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 o vas dvojca, vi svi dobro znate znači sahib, znači koji je ti prisan. Znači obraća se mladićima koji su nevjernicama Jusufa Rehisna pa kaže o moju prijatelju zadup. I to je jedan ostvari stvari koje je učinila Jusufa Rehisna da ga oni vidije da on od moj sina. Znači nema vrlo lijep na se obratio. I to je zaista jedan vrlo lijep uvod za ono što Jusufa Rehisna želi da kaže. I zasigurno da način kada čovjek pozivuje ljude da će sa Allahom te barakavetala dopustom omekšati srce tih ljudi. Da će prihvatiti ono što mu hoće, to što mu želiš da mu kažeš. A nije čim ga ti u početku uvrijediš i nazoveš ga pokrdim i denima, i sad želiš da mu objašnjiš te, teohid i on ne želi ovo da prihvati i nije ovo što sprema. Zato je kao, pa vidi, u srce kaže nije ovo što spremno da prihvati teohid.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 od uzvišenog Allaha Tebare Keveteala koji je jedini i koji je kahar, znači sve mogući, e, kojim se sve mora pominovati što je na nebesima i na zemlji i niko ne može da odbije njegovu odredbu, znači da li ono božanstvo, kako rekao znači muteferrikun, znači različita, da to bilo drvo, da to bilo kamen, da to danas kada e, e, želiš da pozoveš čoveka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 I ne može da odbije znači Allaho te bareke ve ta'ala obožavanje, ta uvidosim čovjek koji je i sa njim znači mora se e, drugi način raspraviti da se vodi. Pa i usvali sam ju pitao i u isto vrijeme je potvrđivao znači da li razlišta ta lažna božanstva koje ti obožavate, da li je bolje da Allah te bareke ve koji je sve mogući? Naravno da nije Da su ta laža božanstva nikako ne mogu biti bolja uzličenog allahe te bareke ve ta'ala. Pa ime Jusuf ali Israela Milari pojašnjamo pa je rekao vi ne obožavate mimo allahe te bareke ve ta'ala osim imena koja ste vi nadjeli. Znači rekli ste ovo je božanstvo, zove se e, tako i tako, vi to obožavate jer ustvar ne obožavate božanstva. Znači, ta su božanstva lažna i vi ste i nazvali. I to ne mijenja činjenicu da su oni sada postali istinska božanstva zato što ste vi rekli da su oni božanstve, zato što ste im nadjeli određena imena. Jer, kazi, uzvišeni Allah tebareke vetara nije spustio dokaze da su oni božanstva istinta, čak više. Znači, uzvišeni Allah tabarekevetala je spustio ajete koje pojašnjavaju da su božanstva lažna. I nakon toga uzvišeni, e, Jusuf A.S. pojašnjava da svaki sud pripada uzvišenom Allahu Tebarek Veta'ala i da je on naredio da samo njega obožavaju. I vidimo ovdje da Yusuf A.S. je znači povezao između toga da je objeđenje da uzvišenom Allahu Tebarek vetala pripada svaki sud i da se mora slijeti njegov šerijat i ibadetak. Znači te su dvije stvari, e, e, jedna druga je obavezna i ne može čovjek e, govoriti da čini i badet, a još nije objeđen da samo Allah te baraka ve pripada sud, već znači mora imati isto tako to objeđenje. I kaži Jusuf Ali Hissana, to je zaista din el kaljim ispravna vjera, a to je znači samo da se obožava uzvišenje Allah te baraka ve jedini,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 I to je za njega pohvala je se nalazi od ne znači malo ljudi koji to znaju. I sebi čovjek ne treba dozvoliti da bude od ti većine ljudi koji ne zna te velike činjenice u islamu i ne treba da zavarati broje ti nezdalica. Pa ako znači na velika većina ne zna da uzmiješ Allahu te barake taala samo se mora činiti ibadet, ne treba to čovjeka ne treba znači to čovjeka zaborati da bude sa većinom Nije znači povuka u većini, već je povuka u istini i povuka je u onome što uzvišenje Allah te bada krebe alam želi od nas. I nakon ovo, kad ja vraću u voda, i nakon ove dave koji Jusuf Ali Isl. činio prema tih dvećina dićima, koji pojasnio temelje Islama i onaj, da kažemo, koji spoznao te temelje ako voda, uspjeće kako na Dunjalku, tako i na Hiretu, nakon toga Jusuf Ali Isl pojašnjava snovu. Pa kaže, isto tako im se obraća o moji drugovi u zatvoru, kaže je zaista jedan od vas će pojiti svoga, e, svoga prepostavnja. U ovom se, znači, kad se govori rab, ne misli se na, na, na, na Allaha, odnosno ne misli se na božanstvo, nego se misli na svoga on su svoga vladara. A kaže drugi, bit će razna peta, i sa njegove glave, odnosno njegovo meso, jeće ptice. I kaže, tako je se završila ona stvar o kojom ste vi pitali. I isto tako vidimo Jusufa, ali Israela makuje nađe po jasnije osnove, da je rekao isto tako, jedan od vas će da poji svoga predpostavljenog sa, sa, sa pićem, što se porazumijeva da će izaći iz zatvora, a drugi koji će biti razapet, porazumijeva se će biti ubijen. Međutim, nije htio da kaže ti, znači imeno pojedinešnog, imenom, znači da kaže ti ćeš biti, koji ćeš uspjeti, a ti ćeš, znači, biti ubijen, a nije htio da to uradi kako bi obuzela tuga, već je rekao, jedan od vas. Tako da oni nisu znali od njihar koji će biti izbavljen iz zatvora, a nisu znali drugi koji će, znači, biti razapet,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 I ovdje znači vidimo da je dozvoljeno osobi da se pomaže sa ljudima onih stvarima koje e, oni mogu da učinje. Pa vidimo znači da je Jusuf Arisanov učinio određene povode, povoda, to je da je rekao onom koji je smatrao da će e, se spasti zatvora, da spomene njegovu situaciju kod vladara. Međutim, kaže, šetane učiniju da zaboravi onaj koji će biti spašen iz zatvora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 Ali Iseram, za odbijanje žene koja je bila lijepa, koja je imala položaj, znači, samo što je znači odbio i nije htio sa njom da učini grije, odešao odrešao sedam godina. Zaista, znači, Allahovite baraka, vjateljama poslanici i vrbisnici su najbolja stvorenja Allaha dželješćanu. I zaista su oni imali najbolji, najjačiji iman.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 na vrlo običan način iz zatvora. A to je da ova jedan mladića koji se spasuje iz zatvora, da otide kod vladara da spomine Jusuf a.s. i da on kaže izbavete ga, ne, nego uzviše ne, Allah te baraka ve ta'ala, kada svoje eurija, svoje, znači, miljenike i svoje poslanike, želi da izvede iz zatvora, želi da izvadi izvede na jedan vrlo, vrlo lijep način, pa zato je znači učinio da vladar usnije određeni san koji ga je preokupirao, znači to je bila njegov preokupacija. I još više uzmišljeni Allah te barake vetale je učinio da taj vladar sabere sve svoje ugledne ljude koji se nalazili oko njega. Da li su bili poznaoci vjere, ili su bili, imali određene vlast, želio je da ih sabere i da ih upita o novom snu, da je mu oni protumači. I isto tako uzvišen je Allah da Baraka Betala učinio da niko od njiha nije mogao protumačiti taj san, <kvändi> pa da se dođe toj Usufu alaih islam, kako bi njegovo tumačenje snova došlo do izražaja. Jer da kažemo, kako bi došla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 I kada je sakupio sve te uglednike kada oni nisu mogli da mu objasni i onda je zasigurno došlo do izražne Jusufa, ali islam, i onda će uvidjeti on da će on izaći počašćeni zatvora. Pa tako, znači, vladar usnio sedam debelih ili ugojenih krava koje jedu sedam mršavi krava. Isto tako je usnio sedam zelenih klasova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 Pa su tako napravi dvije feške. I kaže, mi ne znamo da tomačimo te ahlam. A inače, ahlam to su snovi koji dolaze od šeitana. Resul sallallahu alaihi vselem je pojasnio da imaju trije vrste snova. Pa je jedna vrsta koja dolazi od uzvišenog Allaha tebara kv. ta'ala, ili da koja je bušra, odnosno koja je radost za momina i koja je jedan od dio od objave. I isto tako, Jedna vrsta snova je došaptavanje šetana, a to je znači baš ahlam. I treća je vrsta, ono što čovjek razmišlja u toku dana i što bude e, e, okupiran s tim, onda on najveće to viđa. Pa posanji sada laholih vesela, znači pojasnio koje su to vrste snova i rekao je da se samo tumači san koji je oduzvišenog Allah te bar kevetala i koji je lijep i to se zove rujaj.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 Znači, sjetio se tada tek Jusufa Ali Hisana. Tada je prošlo toliki perioda ako kažemo da je bilo sedam godina, tek se tada sjetio Jusufa Ali Hisana i rekao njima, pošaljite me, znači, ja ću vam doći sa tumačenjem toga stola. Znači, nakon sedam godina, koji je zaboravio da spomene Jusufa Ali Hisana, taj mladić dolazi kod Jusufa Ali Hisana i traži da pojasni s Nama recimo da se desilo tako, da smo rekli čoveku, kad otideš u to i to mjesto, radi mi nešto, i čovek, nakon sedam godina doji zaboravite potpuno i traži od tebe usluku. Šta ti radi? onma bi otjera. Ne bih ušte slušao što hoće da kaže. Sedam godina ti mene zaboravio i ne znaš me. I ne da si sada došao da kaješ da sam tebe sjetio i uradio sam ono što si mi dao u vasiljet, u oporuku, već opet dolazi i kaže, daj mi sa učini usluku. Međutim, Jusuf Ali Isan, kada je bio poslanik i kada je ga Allah odgojio, nije tako djelovao. I nije tražio od njega, da kajemo, proti uslugu. Ne, nego mu opet protumačio san. Pa mu kaže on, Jusufu, eyjuhez siddiq. Kaže Jusufe, o ti koji si iskren u svojim govori, u svojim radnjama, kaže, pojasni mi san,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 I kako smo rekli, znači nije kritizirao tog mladića što mu nije došao nakon se, osim nakon sedam godina. I isto tako nije tražio protiv usluga da kaže, ne, prvo vi mene izbavite iz zatvora, pa će ja vam onda pojasniti son, san. Već je mi znači pojasnio san pa je rekao da će oni e, sijati u pro sedam godina. I isto tako znači mi je rekao, ono što vi budete sijali sedam godina, e, vi to ostavite u klasu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 u se će uzmišljene Allah taj bara kebetala dati obine kiše narodom. E, isto tako da će biti plodnost u toj mjeri da će oni cijediti razlihte vidove e, e, ulja. I e, vidimo znači da Yusuf ali i čak znači određeni e, učenjaci, spominju e, e, džaz, odnosno nadraravnost Kur'ana, u kojem je Jusuf al. čak u tome vremenu pojasnio na koji način treba da se skadišti e, pšenica i sl. tome, a to je da se ostavi u klasu. Jer ukoliko se znači, izvadi iz klasa, sigurno da će biti pokvareno, isto tako da će se deci određeno klijanje, što će e, pokvariti sve te plodove, pa je mi Jusuf al. islam rekao, znači sve što ono u sedam godina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 Ili da je na osnovu određeni Soneta, Lahata, Vara, Kavetala, znači pojasnio da će im nakon 15, 14 godina doći godina u kojem će oni, znači, u kojem će im isto tako doći blagostanje. I nakon toga, kada je, znači, pojasnio san Jusuf Ali Isala vladaru, znači Jusuf, vlada će zatražiti da Jusuf Ali Isala izađe zavrera, međutim, ako voda, mi ćemo, ako voda, o tome govoriti u našem drugom E, obraćanok onas nas na Allah te bareke te taala hocijen. toliko ja molim uzvišen na Allah te bareke te taala da su kodis modovoga e, što smo čuli i da to bude i do okaz za nas kada svetim uzvišenog Allaha te bareke te taala ana <coughs> do okaz pati nas e, toliko koliko mataj što dodat razumjete da koji mato određeni e, pouku poruku znači e, slobod